I'm a cover freak, so ain't nothing trouble. Baby, I'm a taste, only cause I love you People all around the world, girl Some people all the De 21. Bună dimineața, este ora 7 fix. Avem știri la Radio 21, dar înainte de știri, bună dimineața, Ionuț. Bun... Bună dimineața. Ah, <laughs> noțiți Bună dimineața, Ciroveș. Neața Șruba. Neața Bogdan, neața Alexandra Gavrilă. Bună dimineața. Trebuia să răspundă Beatrice când zis Neața Alexandra Gavrilă. Mai copii, ce faceți? Eu era să întârzie astăzi din cauza de salată de vinete, foarte pe scurt este foarte bună salata de vinete a mamei mele și eram așa acasă, gen hai încă un micat, hai încă un micat, hai încă un și nu mai plecam. Nu mai bine tu la pachet, și atunci aici la frații tăi aici? Păi se gândește no, la noi? Nu, m-am gândit la asta. O, nu nu m-am gândit nici la faptul că a început facultatea și că traficul ei este infernit. Arnaldi già da, da, vă... La ce nu ne-am mai gândit, vedem puțin mai târziu, până în altă. un minut. Alexandra, neața. Bună dimineața! Ești pregătită cu știrile? Ca întotdeauna. Hai să le auzim. Bine, v-am regăsit. Vremea devine instabilă în nordul, în vestul și în centrul țării, unde săptămâna începe cu nori și ploi, dar și cu temperaturi mai scăzute. Va ploua pe spații mici și în rest, unde cerul va fi temporar noros. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sud-est, maximele se vor încadra între 15 și 25 de grade cu vreo 20. 23 de grade în București, unde sunt ceva condiții de precipitații. Momentan se înregistrează 15 grade Celsius în capitală. Începe noul an universitar. Sunt programate festivități la instituțiile de învățământ superior din toată țara parlamentarii și au luat liber pentru a fi prezenți la ceremonii. Marile universități de stat le-au oferit absolvenților de laureat peste 39.000 de locuri, dintre care peste 14.000 la cea din Cluj-Napoca. Babesboi este cea mai mare universitate din țară. Începând din acest an, oferta de studii la nivel național a fost diversificată. Au fost introduse noi specializări și programe de masterat. Mergem mai departe, se fac verificări la molul din Iași unde peste 300 de persoane, majoritatea copiii, au fost evacuate ieri. Cei prezenți participau la o întâlnire cu un blogger din Republica Moldova. Un bărbat a sunat la 112 și a spus că incinta este prea, mult, mult prea aglomerată, sugerând o stare de pericol iminent. Se verifică dacă au fost îndeplinite condițiile de organizare. În primăvară au ajuns la spitalul din Piatra Neam câțiva spectatori ai unui concert susținut de trupa Carla Streams la molul din oraș. Datat atunci că spațiul era prea mic pentru numărul celor care asistau la spectacol, artiștii au întrerupt atunci recitalul. Mergem mai departe. Octoberfest 2016 a reunit vedete de talie internațională care au băut bere cot la cot în München, la Germania. Actorii renumiți precum Kevin Spacey sau Arnold Schwarzenegger, dar și celebrități din lumea muzicii ca Justin Bieber ori magnați ca Richard Branson au participat la evenimentul care tocmai se încheie astăzi. Dacă Arnold Schwarzenegger și-a făcut apariția în pantaloni scurți și a dirijat-o, orchestra Kevin Spacey părea din poze mulțumit de situație cu Albe de bere în față, în timp ce bilionarul Richard Branson a sărbătorit alături de o spătărițe. Anul acesta a fost a 183-a ediție a, a fest eveniment, ce a început încă de pe 17 septembrie. 74 minute, gata, știrile vă las în stație de distracție începe dimineața în mare fel. Mulțumim frumos, Alexandra. Noi ne facem semne aici unii celorlalți. Băi, ce provocare dăm în dimineața asta? Avem cafea pentru o lună întreagă, dar nu știm ce trebuie să facă ascultătorii ca să o dăm. În sensul că avem mai multe propuneri și de obicei așa se întâmplă în fiecare dimineață, fiecare dintre noi are câte o propunere și ne certăm. După da. știri mereu ne certăm. Pro Promitem că ne hotărâm până când ajungem la momentul provocării. Important este următorul lucru. Dacă vrei cafea pentru o lună întreagă, poți să castii la Radio 21 dacă ne. Sun imediat la 0372 069 699 Carlos Dreams, imperfect, este 74 minute Ești exact unde trebuie, încep săptămâna Cu dimineața în mare fel, pe Radio 21 Uite, mă ascund, lacrimi, ține, Strângem punct, dorul meu de tine oh, oh.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 cum spun. Eu am găsit pe cineva ca mine Imperfect Dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus defect Eu am găsit pe altcineva ca mine perfect, Dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus de defect. Legetul inelar, liber, Ochii după ochelari, plus dar sincer <fie> Colsuri de străzi, prin cap mii de gânduri Oare-i în defect am citit printre rânduri? Dar tu o fată care vede perfectul în tine O fată care se va pierde în mulțime și locul ei, acum îți spun Eu am găsit la cineva ca mine E un perfect dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus de Eu am ghisect la cineva ca mine E perfect dacă minus cu minus fac plus Legea dragostea mele este defect plus de Vorbește minte-mă dacă mai poți Ei purtători de arme albei Noi transformați în hoți Și hotare dintre noi ce nu se deschid Am văzut prea mult noroi Dar tu preziți Că tu mă știi Supresiuni din trecut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 78 minute Am revenit în direct la 21 Bine v-ați trezit Avem cafea pentru o lună întreagă de data La 699. Și am căzut de acord și asupra provocării de astăzi Mă rog, eu am căzut de acord Da, da, da, șeful Cum s-a zis, zi șefule. Da. Hai să facem așa, foarte simplu Ne suni, ne spui de unde ești Și te pune să vorbești cu alt accent Decât cel pe care l-ai de la mamata. Să da. vedem dacă poți să faci accent de București, de exemplu, dacă ești din Ardeal Dar ce înseamnă accent de București? Accent de București? Se da. vorbește și ca Cristian Tudor Popescu. Dă mij, dă break! <laughs> <laughs> exact, și restul, uite, accentul moldovenesc cu bușești pișentru uh, și accentul ardelenesc. nu mai face cu... tu pe toate că. Nu, no, dar unde e graba? Bravă, ești. A, oarecum, nu s-a decredibil că am accent do București, de dă buleni Ionuț, bună dimineața Bună dimineața De unde ești tu, din București? București După cum ai zis, bună dimineața Bună dimineața Bună dimineața Bun. uh, Ionuț? Da? Știi să faci pe moldoveanu? Sau știi în accentul de la tine putere? Încercăm, încercăm Păi ce, moldovean sau de unde? Ardeal, ce încercăm? Moldovean Moldovean Ha Ionuț Zine, ce o să faci astăzi dacă au un moldovean Ce o să fac asta dacă da. un moldovean? Care ți-e programul? Păi, acum plicai pe centru, pe centru, mă duc la, la muncă Așa? Așa Și mai spre după amiază uh, Mă duc spre casă, spre casă Vezi că avem uh, moldoveancă în studio, poate să te judece direct Hai mm. că se apropie, se apropie, se apropie Hai că mai, poți, poți mai mult Așa Uh, spre seară? Spre seară? Cred că s-a întrerupt telefonul sau ceva? Ionuz, mai ești acolo? Da, da. Așa, spre seară? Zic, spre seară mă tot <laughs> și, și eu tu alia să mă prim. Și mă bag la som. <laughs> Bine, Bun, pe bine, mulțumim frumos Trebuie să dai o notă la final pentru accentul moldovenesc de la Ionuț Mai încercăm un telefon, tu rămâi acolo, Ionuț, da? Ești în cursă pentru cafea Dani, bună dimineața Bună dimineața Tot din București și tu? Da, bine din București Mamă, ce vă nimerim pentru? toți e voluntar mai exact, de lângă colentina, sector 2 <laughs> Știi să faci accent de băneasa? <laughs> la accent de băneasa, nu știu, sunt la fel, sunt cu accentul moldoven Ia, ce faci azi? Își fac că ați măzut să faci niște analize cu prietena mea la spital, să te simt foarte ghinie și trebuie să meargă la spital, că de si se și până se culcă, se rănută într-una, <laughs> trebuie să faci niște de alergologie, Hai Băi. <laughs> <laughs> alergologie, băi. <laughs> Bine, băi. Și? Alciva? Alciva faci și eu, o să mergem acasă, faci și eu cu mama mea, adevăr și stă cu mine, chiar dacă e doar prietena mea, o să zic că își o să faci de piatră. Okay. Faceti. Doi copii frumoși, o să-l faceti. Doi copii frumoși, da. Domnul Șurubienu, nu știu dacă-și aminte, a sunat la o pizzerie, la pizza de pe H. Și mi-a spus că vrea să comande ceva. Dacă mi-a spus timpul de livrare un pic amărășor, nu mai vreau să comand. Nu mai mi s spus. l sunat înapoi eu, pe el, da. Au făcut o comandă online, dacă au și aminte, domnul. Dar ai vorbit în bucureștean, în bucureștean. Atunci am ca un bucureștian ca să nu se prindă că moldovean, da? <laughs> Am înțeles. Bun, bine, Dani, stai puțin și tu la telefon, că trebuie să deliberăm aici ce facem. Deci avem doi oameni cu accent moldovenesc, un moldo moldovean ca vin și noi în studio. <laughs> Dani, și... eu apreciez debitul tău verbal. Adică vor, ai vorbit ca un moldovean adevărat, trepede, pe dinainte, știi? Ai. Ești bine. Ești frumos, ești. Ești celista, a decis. Dani câștigă cafeaua dimineața asta. Ești frumos, ești, Dani. Și frumos ai. Ai câștigat cafeaua, ai dat timpul de livrare, e vreo trei luni pentru tine. Stai puțin pe telefon, da? Da, da. Să nu pleci de chiar, mâneață.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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Ai până la 25% reducere la electrocasnicele Hotpoint și Indesit. Comandă de pe EMAG pachetul promoțional de incorporabile Hotpoint Collection, format din cuptor electric cu autocurățare catalitică și plită pe gaz cu curățare din fontă și arzător Wok, la 2349 lei. În plus ai și 5 ani garanție. EMAG Am discutat cu mai multe femei despre albirea dinților. Am încercat mai multe paste de dinți pentru albire, dar dinții mei au devenit foarte sensibili. Și eu am pățit la fel. Nu puteam să mănânc sau să.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 Dad, Radio, Radio 2 -1. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful Something beautiful Selling a dream Smoking mirrors keep us waiting on a miracle a miracle. Take me through the darkest of days, having to heartbreak. 16 minute. Până dimineața din nou am revenit și am fost cu toții în weekend. Ne-am plimbat fiecare cu ale lui, eu cu asta mică, printre altele. Am fost uh, prin părculeț, am fost prin mall Că ți duci copilul la mall Că trebuie să obișnească cu realitatea anului 2016 Cu cele mai noi tendințe Da. Și mai nou, ca să o liniștim atunci când o apucă băzdăcii și, -și pierde răbdarea Îi dăm... Uh, ce fac toți părinții irresponsabili? Îi dau -dă dăm -dă -dă -dă -dă un telefon și se joacă cu el A. Și stă cu ochii într-un display Lucru pe care îl va face probabil toată viața Că așa e viața pe la noi Dar uh, îi dăm un telefon pe care dăm drumul la piesele care îi păi, plac foarte tare Are niște melodii dialei preferate, știi? Și uite așa, descoperind playlist de-astea de YouTube, bă, ei, sunt vorbim de piese cu milioane de vizualizări. Atenție! Descoperim playlisturi de-astea de YouTube și ascultând ce rulează la asta mică acolo, am dat de un cântec, aici chiar vreau să ridic o... să trag un semnal de alarmă. Am dat de un cântec care numește Văcuța Lola. Deci, vreau să fiți foarte atenți cum sună Văcuța Lola și la ce instigă acest cântec. Deci, oameni buni, este treabă să Fiți atenți Aici. Deci ce credeți că face Văcuța Lola? Văcuța Lola, Văcuța Lola Dă lapte dulce cu gust de cola Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, ce? Ce? Stai, nu, nu, nu, nu, stai un pic Deci tu nu, sir, tu nu înveți pe fimea Văcuța dă lapte dulce cu gust de suc Deci nu, așa ceva nu înveți Deci nu ai voie, cum să zic? Văcuța Lola, Văcuța Lola Dă lapte dulce cu gust de suc. Ceva. La făcuța lola, făcuța lola Și fiți atent cum îl cheamăm pe măgăruș imediat Ea zice mu, ea zice mu Măgarul la e, măgarul la e Ar vrea să aibă la masă paie Măgarul la e, măgarul la e Deci am făcuța de gustul de... Îl face lapte cu gust de cola Și după aia am măgarul laie e C Care vrea să aibă la masă paie Care vrea să aibă la masă paie Dar face mu, nu știu dacă ați observat deci. la e, măgarul și și Deci este și Seymour Că imită vacă no. Seymour. Da, și aș putea să continui cu Încă o piesă care efectiv mi-a marcat viața Dar da, nu vrei să, să ne, ne prezinți ca pe un top? Da, dar care este? Topul și Azam da. the Kids Fiți atenție, în oricare Săptămâna asta Fructele de pe cântece Pentru copii, tra -la, la acolo sunt pe canalul ăsta Deci fiți atenție Și au pățit fructele astea Bon. O O cireașă de o lofană mi că e lângă banana Că un graur fără haz A o de obraz În regulă, mai departe Hai, dansează puțin eu, nu? Până aici tot ce se poate întâmpla Pubertate, bon. alte chestii Și banana cătrănită Fiindcă are hepatită Nu, nu, stai, stai, stai, oh, oh, stai galatura, oh, oh, De ce, oh, oh. efectiv? Bă, nu poți, mă, cum să faci piesă pentru copii cu banana cătrănită Care are hepatită Bă, Deci stai un pic, că voi nu știți Băi, La stai. ce sunt supuși copiii ăștia Stai așa un pic, că dacă urmează faptul că nu s-a spălat pe mâini Banana e stai. educațional Deci. Dubla doi, da? Și banana-i cătrănită Fiindcă are hepatită Așa crede și mirată Că s-a îngălbenit de-odat dramă, că s-a îngălbenit banana Voi puteți să vă imaginați ce... hey. Asta e primul semn că ceva nu e în regulă cu banana S-a îngălbenit E actually funny, <laughs> It's funny. Adică mi-a schimbat și eu playlist un pic A, wow. Așa e, După care avem încă un încă o piesă Absolut drăguță și superbă Deci un motan cât o pisică. Ca să înțelegeți cât de mare era motanul ăla. imaginați-vă, un motan cât o... Ați mai văzut un motan cât o pisică? Eu nu cred. De mare? Și începe piesa. Ia fiți În oricare, da? În săptămâna asta? Un motan cât un pisoi. Cântecegradinită.ro Ia! pana aici e clar, da? Ce se întâmplă? Bun Bun, deci un motan cât un pisoi Stă pe o ladă de gunoi, corea normal, mai stăm corect mai tot da Ce face? Deci stă pe o ladă de gunoi și caută în el? Mă simt ca la școală Stă pe o ladă de gunoi și caută în el Da, am înțeles, te doi mai departe că vreau să aflu Să găseasc un șor Așa, e, și acum fiți atenți aici, perspectiva supravieții A plecat motanul, a plecat colanul Are burta plină și nu mai vrea să vină Ce învață copilul din căsnicii din piesa asta? A trecut de-atunci A stricurat un bietul motan acolo. Ați se zis nuanța? Da. A trecut de atunci un an s-a însurat bietul motan. Deci cu de el că s-a însurat. Poate săracul că mai trecut un an. Și adică bietul a... l am îmbătrânit. Bă, cum să-mi vezi copilul că bietul motan s-a însurat? Aia, aia e. Frate, cum era biet, căutam gunoaie. De a... ce a... vorbim? Da, mă, da, căutam șuricei. It's a good thing, mă rog. Și mai departe zice. da de atunci căutam gunoaie de cât s-a însurat caută în gunoi Rana Aici devine simpatic S-a oh! da. însurat motanul S-a golanul S-a golanul Purta plină Așa. Bun. Te rog, uh, mi-aș dori, dacă se poate, piesa asta la valțumirilor la nunta mea. Și-a <laughs> fi Dimineața, în mare fel. Wake up! La Radio 21. Așteptăm să se încălzească, să ajungem pe coastă. Că ne e dor de vară de-a doua noastră casă. Unde trăiești de parcă timpuri te așteaptă. Și muzica nu se oprește niciodată. Sirenele se danseze iar pe coastă. Pirații să se adune la în fiecare dimineață pe lasapte junca asta am fost cea mai tare, noapte. rați au venit, dacă vrei să zice așa Nu înseamnă că nu-mi pasă da mereu, va fi așa. Oric, ai planificat, viața nu-mi că Cat-o dat și eu nu pontează cine este, asa că vreau să se cu O chiară soare orii să nucească, o sentimenti un sentiment adier de fânt. Fră felat cele mai frumoase forme de pe pământ rotun tot asta am în gând La aproape 40, Iubesc ce fac, ce sunt se mai mult decât un rapper n am încerca să nu-ți un clișeu Gen mafia Dar să zice că băieții se maturizează mai târziu Probabil că așa, uite copilul copil view Eu desfac camia pe redau pe mine Asta e O prind, dăm jos, am ajuns la propria Am echipamentul pregătit Boxele și ele Gata să redea, pași, pituri, vorbe grele Zic, hey! Să cade hainele de pe femei, 2, trece 2, 1, 1, e să 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ne e 1, 1, 1, 1, 1, 1, Unde treci, de de 1, 1, 1, 1, se oprește 1, Se 1, 1, 1, 1, 1, 1, se 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Că a fost mai tare hey, hey, hey. 16, dă primul apel Cine e cu noi se împrăștie ne te. Pe la terase sau pe plaje, Vei să meargă, mafia e din nou la neag. mare Neagă Succes în masă, că ne pasă Aterizează aici, <fie> că nu a putea să falsă Acum lasă, lasă, să la excelență, un plen la sentimenții, indigen, comencere la magă, pacea matane, auto-achema, loc de sflagă. Oh, oh. Ei, ce se asa, divet, nu suntem impresionati cu poesie, dar ei pe cum și princotate ori au singur pe alee, mi-un timp, dragmatinez, copez, măncaga legiune. Aici suntem întotdeauna ca acasă, aici pe coastă, pe vii fiecare, cum ne-așa, să se încântească, să ajunge pe coastă, ne-i ne vară, o noastră casă, unde treiește de timpul te așteaptă, Și muzica nu se oprește niciodată, dată. se lanseze iar pe coastă, virați să se adune la mare surpriză, fiecare dimineață pe la șapte să asta, cea mai asta, Chiar și noaptea căldura te lovește în față Hai să mai combinăm apă de foc cu gheață Cele mai tari fane, cei mai tari fane Întâlnim de pare tradiție, ani și ani Nu, nu, nu stăm la VIP și se batre recorduri Pe casele de pe parcă la mare e cam vega Nu se-ntoarce vorba acasă, cât de mult ne-am hidratat Cine ce versac la microfon sub dau să-ți pe ribelele Parcă aș cânta ultima ora vieții mele Să se audă departe, în zare peste noapte România au ceva aparte Nu-i nimic pe lumea asta la fel Ca viața ce o am în cartier Poate doar 10.000 de vor strigând Mafia tare, în timp ce soarele este în din mare trebuie să se să pe coaste Ce n e unde trebuie de fac timp timpul te așteptă nu se oprește niciodată Sirenele se pe să-ți adună La mare fost cea mai tare noapte ce? de minute, gata cu energia E horoscop, aici totul e pe low Respectăm astrele, ne descălțăm când intrăm acolo la ele Horoscop. Corect. Trei zori Extragem și astăzi softul nostru la meste vedem ce spune horoscopul Astăzi la Taur Taur, wow, chiar la mine Tuturor ne e greu uneori Și tot ce avem nevoie E ca cineva să ne ia în brațe. Da să te ia în prietenii tăi bețivi, cu care ai cheltui salariu pe bere și să te iei cu biletele alea. la pariuri unde bași banii de mâncare și să te ia în și fufaia care te sună la două noaptea și-ți în telefon. What? Ups, se pare că ai supărat niște astre. Taure. <laughs> no, Taurete. Wow, wow. Bun, a doua azotie de -azi. Balanță. Balanță. Opoziția lunii cu Uranus poate să aducă mari răsturnări de cafele pe pantaloni. Arde frige-frige. Nici o cisternă cu apă nu o stinge. Clasice, astfel. E? Și a treia zodie. Berbec. E, la Berbec scrie după cum urmează. Astăzi. În dimineața de astăzi, mai bine zis, să-ți dai seama că viața. Nu e așa frumoasă cum credeai duminică dimineața Acum, dacă e mult sau nu, să te alarmezi E treaba ta, tu știi Este luni în dimineața 7 și 30 de minute Este 3 octombrie 2016 Rămâi pe 21, vine scurtul zilei zi lei. Eu quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mi no me importa Que con el Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, qué vas a hacer, défiende para ver si te quedas o te vas, si no no me busques más si te vas Yo te re acabar ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él porque sé que mueres con poderme ver mujer que vas a hacer, defídete para ver si te quedas o te vas si no no me busques más si te vas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 Que vos conmigo rompíamos con ella lloras casi un río Tal mm. vez te da dinero y tiene poderío pero no te llena tu corazón sigue vacío Pero con mi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 Neața, aici pe 21 și de parcă nu era lunea destul de deprimantă, astăzi, la scurtul zilei, îți aducem și 5 lucruri care te vor face să te simți extrem de bătrân. Da, extrem de bătrân! 1. O să te simți bătrân când o să afli că toată lumea născută în anul 2000 împlinește anul ăsta 16 ani! Oh my God, this is my super sweet 16! Hey, oh my God! Doi, o să te simți super bătrân când o să afli că actorul tău preferat, Leonardo DiCaprio, a împlinit anul ăsta 41 de ani. Ce era atât de tânăr. Check! O să te simți super bătrân când o să afli că jocul Tetris are 32 de ani. Este aproape de vârsta cu Mila Kunis care are 33. Nu știu ce mă frapează mai tare. Că Mila Kuni s-arată atât de bine la vârsta ei sau că jocul Tetris s-arată atât de bine. 4. <laughs> o să te simți super bătrân atunci când o să afli că acum 16 ani ai dansat prima oară pe Oops, I Did It Again. Did it again. 16 ani! Și nu în ultimul rând o să te simți mega bătrân când o să afli că au trecut 26 de ani de când Kevin McAllican... <laughs> Dubla 2 Dubla 3 Deci au trecut 26 de ani de când Macaulie Kalkin a fost lăsat singur acasă Aaaa! What? Keep the change, you filthy animals. Scurtul zilei hell no!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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 30% la electrocasnicile Gorenje. Cumpăr acum de pe EMAG mașină de rufe Gorenie, capacitate 8 kg, 1400 rotații pe minut, clasă energetică A+++, cu motor inverter la doar 1329 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu.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 Pull Radio 21 Să le fredonez mine oh, Ai Nu <audio> <audio> <-o> <audio> <-o> Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Me, Back. Back to the music. Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri Radio 21 Vă gătiți început să răciți deja dacă sunteți ca și mine de desensibili, așa că ar fi bine să aflați informații despre vreme, de la Bobo, de la Meteo. Dar mulțumesc frumos, să răcește vremea. În peste tot. Vest, centru, nord, o să ploie prin zonele astea, în rest nori se mai plimbă, o să mai ploie doar prin arii, cum ar zice Bubsu. Restrânse. În sud-est o să fie cel mai cald, maxime în țara astăzi între 15 și 25 de grade Celsius La București este puțină ceață, avem și niște șanse să plouă 22-23 de grade Celsius, astăzi în București Dar ne descurcăm noi, nu e așa? Înainte să trecem la studioul 2 cu sport, cu meciuri și nobody să așa Hai să vă încep eu sportul Și să fac un mic moment de liniște Au, a început Staci din a avut loc cursa de Formula 1 Din Malaysia hmm. De la Sepang Și <sniffs> Hamilton Băi, nu, lăsăm la o parte orice glumă Deci bă, nu se poate mă, nu se poate, mă. Deci s-a calificat Hamilton pe 1 Super bun timp în calificări A distrus tot, înțelegi hmm. A plecat în cursă liniștit Era pe locul 1, avea 20 de secunde până la locul 2 Înțelegi Și a explodat motorul Înainte de final no. bă, nu se poate așa ceva, este no. imposibil Inadmisibil, imposibil, mi îmi place de Hamilton asta Ca să înțeleagă lumea, mi-aș dori să iasă campion mondial Bă, da, nu vrea Dumnezeu să lase în pace Și e Se okay? strică mașina mereu Dumnezeu a fost ferarist, cum se <laughs> da. Deci mașina lui Hamilton, zici că e mașina lui Ionuț Zap, zap, imediat, e cadoușă Pac, pac, se strică motorul Zac, bate ah. ceva la, la direcție mi dat veste se asta, poate a dat vestea asta și acum acum o să mai dau eu sport? Așa, și-a câștigat uh, Daniel Ricciardo Cursa pentru cei care e așa și stai un pic Rosberg a fost lovit de Vettel În primul viraj, a făcut un tetachio Care se numește că s-a întors pe loc Și de acolo a plecat ultimul, a terminat pe 3 Aș terminat pe 4 dacă câștigă Hamilton Păi și la ce distanță e Rosberg E pe loc 1, campionatul mondial La 23 de puncte în față și mai sunt 5 curse Dar cum sunt a dar măcar nu vreau să-l primit. simplu îi dau apă la modă, că îi place să vorbească despre chestia asta. venon, hai sportul ăla pentru toată lumea, fotbalul. Da, exact. Așa pentru oameni normal, da. Steaua acestei Craiova 2 la 1, s-a jucat aseară Viitorul l-am o pe astra cu 1 la 0. S-a jucat sâmbătă Botoșane, am vizit pe dinamă cu 2-1 Bine! Stai că bune. avem un botoșanean și un dinamovist aici Alexandra, te rog, abține -te. Deci vezi că Beatrice e dinamovistă Mamă, păi stai puțin, oh, că avem celebrity death match. Beatrice e dinamovistă Alexandra Gavrilă este botoșneancă By way, am câștigat Amă, tu ai văzut meciul? Nu. No. Foarte mai bine că am văzut Așa Așa, în Spania am avut o partidă neagră pentru Real Madrid, of, 1 la 1 cu bar. De șapte ani n-am mai avut Real 4 egaluri consecutive, așa? Nu în fine, Celta Vigo Barcelona, că am vorbit băieți așa ase seară telefonic Era 3-0 pentru Celta Vigo, minutul 30 și s-a terminat Stai, patru, până aici tu stai, nu strica surpriza M-am culcat, deci a fost 3-0, după care a dat Barça două goluri S-a făcut 3-2 După care, înainte să mă culc, am intrat pe un Soi de life score de ăsta pe net și mi-a arătat 4-2 Și acum că ai zis 4, sunt curios 4 la? 3 La Bravo mă, Nu-mi plac surprizele astea În Anglia a fost un derby Tottenham-Manchester City Câștigat de Tottenham Cu 2-0 Prima înfrângere pentru Pep Guardiola la Manchester City L-a făcut Pocetino în foi de varză sau de ce să face De obicei Și astăzi este ziua lui Zlatan Ibrahimović La mulți ani, dragă domnule, face 35 de campionate Fotbaliștii fac campionate 35 de primăveri veri. 46 Lanța This was only gonna hurt. If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 testify screaming the whole Sta la Flanco, bucură-te de recolta de reduceri. Până la 700 de lei reduceri la produsele Arctic și Beco. Mașina de rufe Beco, clasa A++, 6 kg și 5 ani garanție, este 899,99 lei. Preț la schimb, deșeurile electrocasnice și bateriile uzate le poți aduce la Flanco. Soluții ingenioase de la Beco. Flanco. E noapte și o crampă teribilă te trezește din somn. Simți că mușchiul îți ia foc și timp de câteva minute nu te poți mișca. Te răsucești neputincios în pat, dar durerea persistă. Te-ai sătura de crampe musculare în mijlocul nopții? Folosește anticârcel rapid cu efect imediat. Datorită modului de administrare sub formă de pulbere solubilă, anticârcel este mai bine absorbit de către organism, oferind un efect eficient de relaxare a mușchiului. Anticârcel rapid este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Anticârcel. Spune stop cârceilor. Hei, hai să-ți dau un pont. Când vrei să impresionezi cu talentul tău culinar, caută inspirație în bucătăria franțuzească. Prăjește fâșii de pâine cu unt, numai bune pentru o brânză Camembert abia scoasă din cuptor și îndulcește-ți jumătatea cu delicioasele macaron. În săptămâna franceză, la Lidl, ai brânză camamber le caracter, 250 de grame la 8,99 lei, unt cu sare de mare, 250 de grame la 6,99 lei și macaron, 120 de grame la 14,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins!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 Ternile devin tot mai plăcute. Comandă serviciul de înlocuire a centralei termice cu una de randament superior de la Engie și primești garantat un card de cumpărături de 300 de lei la Flanco. Programează-te pe Engie.ru sau la 021 și specialistul Engie va veni la tine acasă. Campanie în perioada 26 septembrie-26 octombrie. Rubrica de Sănătate.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 Junior. Baby I like yourself Grips on your ways front way back way You know that I don't play Streets not safe But I never run away Even when I'm away O T O T There's never much love when we go O T I pray to make it back in one piece I pray I pray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 If you're down, I'll take it slow, make you lose control. Wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit, wit. 'Cause if you're down, 'cause if you're down, 'cause if you're down, I need a one dance.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 One Dance la 21, 7 56 de minute, astăzi începe anul universitar, este 3 octombrie 2016. La mulți ani! La mulți ani, tuturor celor la care numele de universitate. Nu, da, la mulți ani de facultate <laughs> să facem cu toții, Așa, da. să nu se mai termine. Păi, este o perioadă foarte importantă în viața unui om. Am trecut mulți prin ea, urmează foarte mult să treacă prin ea și, credeți-mă, este super importantă. Voi ăștia care ne ascultați acum și încă sunteți în școală sau în liceu. Dar e mult mai bine să treceți prin ea uh, la stat, nu la privat, Nu am făcut nu, Bogdan. Nu. nu începe discuția asta, da, da. nu începe discuția asta. Eu, eu tot am făcut, cred... Nu. Eu am făcut jurnalism la facultate privată și Rubel a făcut jurnalism la facultate de stat. E, de atunci, crede că este above everyone. Sate... El este... A făcut la stat, prietene, ca și când dacă faci la stat, ți-ar turna cineva cu Polonic un creier. Eu nici nu știu la tine diploma aia te-au pus să ți-o scrii singur Nu sau... știu, dar cu siguranță am luat-o înaintea dacă tu n-ai luat-o din prima. Am luat-o din a doua dar a, mă rog, da, da. n-am ridicat-o de ai, că -ai la facultate. Ai luat-o la și alții luat la, în alt, și în alte știri a luat și șurubel într-un final diploma Iar n-am luat-o, ceea ce mai mișto, auzi dar asta un pic, tu ai ridicat diploma de la facultate? Evident pentru că tata are o obsesie și anume Mai Bogdan, dacă ia foc arhiva deci mi-a zis, mi zis asta De atâtea ori, dacă i-a foc arhiva Tu știi ce înseamnă să te duci Să umbli din cozi în cozi, să rogi Să-ți facă încă -o, înc o diplomă Să demonstrezi, să juri pe roșu Că tu ai luat, jur că am luat Faceți-mi diplomă Mamă, Deci a mea este, dacă mă aude cineva acum De la facultatea de jurnalism FJSC din București Și poate să-mi trimite și mie diploma aia, Care cred că e da, De, tu acolo, iau, și de șase e? ani, de când e de de, de mult, timp, eu, de mult pe Dar ziceam că facultatea este un moment foarte important în viața voastră. S-ar putea să fie definitoriu pentru viețile voastre, dragi copii. Eu am cunoscut în facultate mama copilului meu, de exemplu. Vezi? Cum e asta este? Ai nu? Nu, <laughs> nu, nu ție e copilul meu, eu am cunoscut. Nu, chiar e un moment foarte important, pentru că se întâmplă lucruri serioase la facultate. Adică intri în viață pe bune. Nu, prietenii se nasc în facultate, um, nu știu, ai tot felul de. se întâmplă, ai o, o grămadă de aventuri și o grămadă de chestii pe care nu le făceai când erai mai mic, pleci din țară cu colegii, pleci din oraș. Aveți deja permis, mergeți prin țară, sunt o grămadă experiență. Băi, mă bucur super mult că ai cunoscut-o pe mama copiilor tăi la facultate Eu la facultate am cunoscut-o pe Ada, o prietenă punea... cunoscut-o în liceu pe mama copiilor mei, băi de uite să zicem și asta A, da. a fost <laughs> eu... colegă de liceu <laughs> eu... <laughs> și colega la Miss și Mister cu atenție a, Așa Da, vorbim despre asta în altă zi, dar eu la facultate am cunoscut-o pe Ada, care mi-e prietenă și acum Și care este acea fată care mă poate bate la orice oră Ada Lupi, Ada? A, nu, da. Deci, mă, fata asta este atât de, de dură Încât eu am învățat ce înseamnă să fii bărbat stând pe lângă ea, ea Pe bune, avea... Încă putea să mai stai un pic pe lângă ea Avea un tupeu fenomenal și dacă se lua cineva de mine Prin vreun club sau se întâmpla ceva, eu venea în coadă Efectiv, venea în coada și de de aia la o parte Știi cum se se goleaște, clubul Ah, bătai ce făcea? A, da, Bătai A, a da, da. stai bătăliți A, da, da dar, Poveștile adevărate <laughs> din facultatele de Reionuț Care a plecat în Anglia și m-a părăsit Și n-a făcut jurnalism cu mine Deci da, mă, așa ne-am promis Ne-am promis, dar nu-mi plăcea mie jurnalismul S-a engleză Și am vrut să fac publicitate Și nu exista facultate de publicitate dedicată în Anglia Și am plecat în Anglia <laughs> Unde? Mulți povești am, nu vă mai zic Acum, ceea ce pot să vă spun este că toată lumea îmi pocea numele Într-un într final a trebuit să-i învăț motamo -mo așa Și cum am putut să-i învăț să înțeleagă? Era eu, ca eu, prima șilabă, eu naț Alunele tale Ca să nu mai greșească numele Să nu eu mai zică Ionut sau... Ionut cum spunea? Nu, dar cum îți spuneau ei inițial? Dacă... Ionut Ionut, Bodoneat Aionut Bodoneat, bodoneat. <laughs> Avem mulți colegi indieni, înseamnă Da, foarte tare, și l-a ieșit Ionat L-a ieșit hey, Ionat. Ionat, pentru că nu Chiar n-avea rost să-mi numele Și eu mă prezentam John Johnny, prea cal John, John Era ok, doar că erau unii care nu vreau să spună John Donen, te cheamă John, eu nu-ți spun John Spune-mi cum e numele tău, zic Ionut Aionut Zic, mai bine spui John decât să-mi distrugi numele că mai erau, mai nervează. În loc de John Bodone, ești John Bonjone. Că poate ne plăcea mai mult. Este 8 și un minut, hai să facem loc știrilor cu Alexandra Gabriela. Stație de distracție 21. După cum ziceam, am intrat în ora 8 și vin știrile 21 O să mai vorbim despre facultatea astăzi Că este începutul anului școlar Anului universitar, pardon Și vorba lui Ionuț la mulți ani tuturor celor care poartă numele de universitar <laughs> Alexandra Neața din nou Bună dimineața Avem știrile Radio 21, te ascultăm Bine v-am regăsit, vremea devine instabilă în nordul, în vestul și în centrul țării Unde săptămâna începe cu nori și ploi, dar și cu temperaturi mai scăzute Va ploa pe spații mici și în rest unde cerul va fi temperat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 mașinile fără asigurare, inspecție tehnică sau impozit plătit și care sunt parcate pe domeniul public ar putea fi ridicate în termen de două luni. Măsura apare într-un proiect legislativ. Inițiatorii invocă faptul că în multe orașe spațiul public este transformat într-unul de depozitare a unor mașini care nu sunt folosite. În prezent termenul de ridicare este de un an. Continuăm știrile pentru că a furat și a distribuit online copii ale filmului The Revenant, legenda lui Hugh Glass cu șase zile înainte ca pe cu la saibă premiera, un bărbat a fost condamnat să plătească daune de peste un milion de dolari. Potrivit publicației de Independent, studioul 20th Century Fox l-a dat în judecată pe individ și a câștigat procesul. Bărbatul lucrase anterior la Fox și a plădat vinovat. El a mai încărcat ilegal pe internet și copii ale filmului Snoopy și Charlie Brown. Pe lângă amenda colosală, judecătorul l-a plasat opt luni în arest la domiciliu cu supraveghere timp de doi ani. În numai șase săptămâni de Revenant, filmul regi de Alejandro González Inaritu a fost descărcat de mai mult de un milion de oameni. Pelicula i-a dus lui Leodica Priocel, care a jucat în rolul principal în film, și primul său, Oscar. Iar la sport, Steaua a învins Universitatea Craiova cu 2 la 1-a seară pe Arena Națională. Roșalbaștrii s-au impus în duelul primelor două clasate printr-un penalti acordat în mod eronat de arbitru. Tot ieri, fece viitorul a trecut la limită de Astra, Giurgiu campioana antitră, scor 1 la 0. Disară de la 23. 30 de minute se joacă partida concordia chiajna pandurii Jiu. 8 și 3 minute, atât la știri, vă las cu Bogdan Șurubel și Ionuț la Radio 21. Mulțumim frumos, Alexandra! Și și puțin. Da, nu pe aia! M-am mutat aici, m-am mutat aici, mutat. așa, mulțumesc. Ai, a fost penalti toată ziua! M-am uitat la reloarea aia dată și mi-am dat seama clar că a fost penalti. I-a dat cu mingea mână, i-a zborat ceasul. Dacă zboară ceasul, se dă penalti. <laughs> așa e fotbalul. Ia zburac, la ce nu mai sta? Dezinforma. La ce asta e o eu Da. Asta e dacă s-a zis la CSU S-a cântat, s-a cântat. N a fost Bine. eronat. E să vedem caseta. Dacă avem, avem treaba mai importantă. O să vorbim despre prețul cu care se mai vinde în ziua de astăzi în România laptele de măgăriță ia la din apus. Măgărița, paiu? Nu, leiu. Leia, cum era? Minute. Ești la dimineața mare fel cu Bogdan și Rubel și Ionuț la Radio 21 Și am zis că vorbim despre cât mai costă laptele de măgăriță Dar cum e chestia asta? Cum am aflat noi de asta? Că n-am auzit până acum în viața mea păi, Stai că a intrat ușor-ușor pe piață și a făcut loc laptele de măgăriță uh, Fun fact, laptele de măgăriță în engleză se numește ass milk sau Jenny milk <laughs> Ass milk. milk pentru că ass e măgar Jenny As e măgărița <laughs> Genet sau Jenny? Doar. Deci, și milk deci, I'm still, I'm Jenny from the block. Deci, alas <laughs> când zice Move Your Ass, zice Mixcați măgărița, mișcă măgărița, mișcă măgărița de, de, aici. de aici. Bine, n-am stiu. Așa. Bun, deci ziceam că și-a făcut loc pe piețele de la noi laptele de măgăriță. Clienții încep să înțeleagă care sunt beneficiile lui ci că poți să faci cure vindecătoare cu lapte de măgăriță, are 96% din caracteristicile laptelui matern wow. și este recomandat pentru bolile respiratorii și de stomac. Atenție! Wow. Da? Mm. Și o să vorbim puțin mai mult despre, despre Băiți, măgărițe. Până atunci vă servesc cu un late de magariță <laughs> Băi, da, tu îți dai seama acum dacă și le dau lapte când au auzit știrea asta, găinile, prepelițele ce s-au speriat, dai seama cum vorbea. Ia uite, fată, și când ți-am zis să ne băgăm în business asta cu laptele, tu ai zis, nu, mm -hmm. nu, că noi dăm ouă, că cine suntem noi să ne caute pe... Mă să rog, ne tragă, să de... Ne tragă da. de... Așa, bun, revenind. O măgăriță dă un litru de lapte pe zi, aproape un litru de lapte pe zi, în condițiile în care vaca dă în jur de 10 litri. Deci mm -hmm. de asta este mai rar laptele de măgăriță Fermele de genul ăsta sunt puține la noi, unele sunt uh, prin munții Apuseni, deci dacă bei lapte de măgăriță, s-ar putea să fie din Apuseni. Cel mai mare șanse. Dar, cu cât se vinde, aici e interesant, uh, 100 de lei litrul. What? Cât o șampanie nu, aia, e mai de săraci, așa mai bage. Bă, la... <laughs> dar la banii ăștia să-ți vină într-o găleată, dar cu artificii, așa, au la loft în meniu. <laughs> lapte de, lapte de măgăriț? De măgăris. <laughs>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 Vino la Ford Business Weeks până pe 31 octombrie și alege modelul Ford care ți se potrivește. Ai în plus beneficii de excepție pentru afacerea ta, 0,99% dobândă și rata lunară începând de la 120,20 euro fără TVA. Descoperă acum pachetul complet de avantaje. Ofertă pentru persoane juridice. Detalii pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer. Afecțiunile intime au cel mai adesea cauze bacteriene sau fungice și multe femei se confruntă cu astfel de probleme. Simptomele neplăcute ale unei infecții sunt de obicei mâncărime, usturime și miros neplăcut. Zenelamed Med calmează toate aceste simptome. Cu formula sa inovativă, Zenela Med ajută la combaterea afecțiunilor intime, indiferent de cauzele lor. Zenelamed Med este acum disponibil în farmacii. Zenelamed Med. Pentru siguranța intimității tale.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 Como eram nós Și cerul meu albăstru negru. -i. așa umilință cum am bățit în uh, pauza asta de muzică n-am mai, mai în casă, cel puțin nu în cariera mea de om de radio. Ce vrei, vrei să spui? Deci a a intrat ți Alexandra țin. Gavrilă în studio, s-a uitat în ochii mei și a zis, tu și colegii tăi, voi împreună sunteți niște Triști! triști. <laughs> și ne-am uitat, evident, la ea pasiv-agresiv <laughs> și am zis, zis cine că... Cum că adică, mă, suntem triști Ce înseamnă că suntem obosiți și triști Și nu avem viață noi Și că ce e asta? Că dacă noi nu dăm la piesa pe simțite astăzi Acest Ricky Martin Ce ascultă Ian Weekend și de energie N-am făcut nimic Iazi, tu știi să plănânzi titlul piesei? Da, ven paca e bine, e bine. Care vente paca înseamnă vin cu încoa Ia pe aici ia că se traduce. aduce în te încoa cu vente paca <laughs> Așa Bun, mai pe scurt, Alexandra Gavril a zis că vrea Ca pentru fetele ei care ascultă Radio 21 Acum, să dăm piesa asta Și garantat, o să le placă tuturor fetelor Să-și să ia energie din piesa asta Și băieților, de ce nu? Că oricum ce le plac fetelor le și să știi că eu am reacționat Cele primul. Ce place fetelor, le place și Eu am reacționat primul și mi-a plăcut, Văzându-o i pe Gabriela dansând, pentru că sunt unii baieti care seamănă cu mine și care au o fată în interiorul lor. Înțelegi? și te pe să-și o gasească. <ră> atât, okay. atât. Vă rog Bun. frumos să vă puneți în legătură cu fetele din interiorul vostru, băieți <ră> Și cum s-a zice, fetelor, dans. Da. Piesa a simțită de astăzi. Ricky Martin, Vente Paca! Uh. Ne pregătim să dansăm în studio, sper să aveți energie să dansați și voi în mașină, la birou, acasă, la soacră, la nevastă, la amantă, unde-ți fi în secunda asta. O postăm și pe Facebook imediat, piesa pe simțite de azi. Nu mai pot atent Deloc Sposiv, Dar aș mai vrea un bis S-a da. urcat pe aici, pe scaune Gata, băieți, Băi, v-ați regăsit cu fetele bună. interioare Deci piesa asta a ridicat-o pe Tanti, n-ați Pe Tanti Rodi a ridicat-o Care nu vine și să danseze Nu are de-asta Ea vine și râde și pleacă, nu dansează S-a ridicat de data asta pe piesă și bine Ok, you win, Uite Alexandra așa să te tot trezești luna. Da, o să fi postăm veste. piesa și pe facebook 21, apropo are 24 de milioane într-o săptămână Foarte bine, Ricky Martin, foarte, foarte bine Looking good, dacă ți-a plăcut nici nou un semn, suntem curioși, SMS la 1721 Spune-ne cum ți s-a părut piesa pe simțite de astăzi, Ricky Martin Vente paca, hai că avem treabă mare și șurub. Oh, 21 Dacă tot este 3 octombrie 2016, început de an nou universitar, am zis astăzi să luăm în discuție un subiect care parte din nou România în două, și anume Rozi sau nu Pixul? Că în general la cursuri roz pixul sau, mă rog, și la birou, dar mai folosit mai, mai rar pixul la birou în ziua de azi, la știu, școală, eu la nu, cursuri. Eu nu știu cum să mă comport cu oamenii ăștia ca tine, Bogdan, care văd pixul efectiv. Cum, cum să nu răzi pixul? E întrebarea. Cum? Și Rubel, Ronțitul de pix își are rădăcinile în ADN-ul neamurilor străbunilor noștri. Da, asta în cazul Au care... Au răzi pixul. Te rog frumos da. Au rost părinții noștri Au rost bunicii, străbunicii Și tot așa până la traci Au rost de l-au luat toți tracii De traci l-au luat Înțeleg. Și copiii tăi o să roadă stilusul <laughs> Frate, te tragi din domnul castor? Nu te supărați Îți cresc dinții prea mult și trebuie să-i ții frâu? Ai o problemă. Vezi, ve, vezi că am vorbit cu un de antrenor de fitness și că ronțăitul de pix îți menține gingiile în formă. Da? Deci vreau să am mușchi. Eu simt cum îmi zvâgânesc gingiile. Uite, uite. Le, poți să le încordești? Tu poți să-ți încordești gingiile? Pătrățele aici. <Ne -am> <rătățele> Măcar acolo <rătățele> să ai și tu pătrățele. Fate dar eu n-am asta, Nu știu. N-am o predilecție spre gustul de cerneală. Adică nu mi se pare că face o dietă echilibrată. Și în plus nu pot să rod pixuri pentru că e păi Igiene E genă. Știi ce e? Nu știi. Pixul a fost păi cine că da, ce eu rod pixul vecinului, rod pixul meu. E al meu. a, a, -a al tine meu. Păi e al Să știi că rostul pixului stimulează creativitatea. Da. Dragul meu, prieten. Ia explicăm tu cum. Stimulează și peristaltismul. Da? <laughs> poți, ai... poți să roți pixul în diferite feluri, mii de feluri și atunci, aveți poți fi creativ să faci diferite pattern-uri. Mm -hmm. Roz în diferite feluri Poate te faci și te faci rod Stewart Sau cum te-am te Dacă ai fi smiley, tu ți deschide Ha ha ha, rod action ha, <laughs> Că ai putea Băi, uh, să ai un stilou Montblanc, blanc ros la un capăt Asta înseamnă să mafiot. Da. <laughs> Ține minte vorba asta Dar suntem curioși dacă voi ronțăiți sau nu pixul 0372 069699 Tu ți dai seama ce față de bovina ai când faci chestia asta, mă Bogdane Mie mi încă mi se pare incredibil că te ai căsătorit și că te-a luat fata aia, că nu e nimeni care să aibă atâta milă pe pământul ăsta. E că la fața asta? O... Dar ce mi se schimbă fața, celule. Da, ia, Da, de un pic, acum în pauză, să vedem. Să te filmez. Postăm pe Facebook. Hai. Cum? Vrei să furi ia. tehnici de la mine de asta, vrei să mă pui să furd pixul ăsta. 825, l-am telefon imediat, neață.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 Four years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop, no I, I, I can't stop, so baby pull me closer in the back seat of your rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your Is the day I met you? I forget just why I left you. I was insane. Say, play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart.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 I'm not afraid. Closer la 21 Piesa asta a fost cântată și de Antonia Și împreună cu Aki chiar La Radio 21 În studioul nostru poți să găsești pe radio21.ro Dovada video Să vezi cum le ieși Altfel, 8 și 29 de minute Vă așteptăm la telefon 0372069699 Ca să stabilim care sunt mai mulți în țara asta Românii care rod un pix Atunci când îl au Sau cei care nu fac asta Și eu nu înțeleg efectiv cum poți să ai un pix să nu-l ronței. Adică eu cred că este Din popor Din vechi străbuni chestia asta cu rosul Pixului, de fapt Ați observat că are gaurică dopul de la Pix Special pentru asta e, nu? Are o gaurică, din câte știu eu, printre altele Și ca în cazul în care îți rămâne Blocat în gât, să poți să respiri Păi asta da Păi și cum îți rămâne blocat în gât nu ronțăindu-l? Păi dacă ai 3 ani, da, asta așa e Dar uite frate, eu am o filozofie Eu nu rod pixuri pentru că le doare Înțelegi? Nu sunt și ele oameni Nu? Nu Hai. rod pixuri pentru că le doare 0372069699 Rodi sau nu pixuri Eu nu sa încearcă să postezi pe Facebook-ul 21 Diana, bună dimineața Mai dat. Da Vrem sinceritate de la tine, Diana Văd că ai urme de pix oricum Voi chiar nu simțiți aia Când rogi un De pe liniște Pai cum să, exact, cum să nu E foarte frumos E ca un drog, tu nu vezi ce zici Te liniștești, așa vorbesc toți toxicomanii Băi, dacă asta da. înseamnă Dacă ăsta e drogul ei Eu zic că ea a ieșit bine E în regulă. Se vând pixuri la colț de stradă De astea de ros Speciale, Ai dealer tău de pixuri. <laughs> Auzi, da, ce culoare îți place mai mult să rozi? Albastru. <laughs> Albastru, da? A, Are mai moale. Așa, A, foarte tare. Bun, 1 la 0. Mulțumim frumos! Bupam. Nu da, mai bapa. aveți scapade! Fiți sinceri, 0372-069-699. Vă place să ronțăiți capacul de la pix sau pixul? Nu, Hai, fiți sinceri și spuneți-i lui Bogdan că nu e sănătos la cap. Nico Rosberg. Rosberg, tu ești, Nico Rosberg. Rosberg. Da, Rosberg. Da, Rosberg. Ne uh, Neata Cristiazine. Uh, uh, Bogdan, uh, cum poți tu să rost pixul și cum stai amasat și încerci să rost furculița? Da, frate, ce? Nu ai e aia? același Eu lucru, un... pentru că furculița este din și anume fer. Da, dar că e fier, că e plastic, poate să fie stilou de fier Eu de-aia nu-mi las mouse meu pe lângă el, că mai cere mouse-ul uneori la laptop Că mi-l dă înapoi fără fir, frate Lucrez pe calculator cu el și încep să nu rost Îți droanție space-ul dar nu, eu nu înțeleg cum de tu ai rost un pix la viața ta Eu cred că nu e sincer Deci n-ai cum în școală să nu rost pixul este imposibil Eu nu cred așa ceva, refuz Nu am cum să rost, poate mi-l bagam în dar nu... Perfect, unul la unul. Bine! Bogdan. Daia tu ai căștile tale pe care scrie Bogdan. Microfonul tău propriu pe care scrie Bogdan, ca să ți-o tu singur în pace acolo, să nu doresc pan nostru. Rar dai, doamne, care să nu roadă, să nu ronție un pic. ma. alô Adi. Salut. Neata? Băi, hai să zic că că dam pixurile, Dar vorbesc cu Bob acum, cu Șerban, n-n-n-n. nu e fată că și eu cred, cum a zis Boba mai devreme că nu e sincer, că n-ai chestia asta foarte involuntar, fără să-ți dai seama. Le rodeam, rodeam capacul și, pără, să capacul și făceam uh, pixuri de alea de ce trăgeam cu de dacă îți <laughs> aduce aminte. Da da, cu, da, bo, da, da, da, da, da, da, da, așa. Corect. Okay. Și asta a o întâmplare recentă, frate, am 35 de ani, da? Mulțumesc. Uh, stăteam la, mersi la fel, stăteam la o ședință, acum două săptămâni, stăteam la ședință, eu cu șefă, și vorbeam, și vorbeam, zic, bă, gata, am găsit, dă- am scris ceva, am făcut o socotelă, am una rezolvare. Ii ce frate, mi-am dat seama că -am cu pixul lui în gură la mine. <răși> deci, frate, fă bune! Vezi? E de la Dumnezeu! Că este asta. Sunt da, convins că am făcut-o un voluntar, așa că și rubel. Găuta tu pe acolo pe undeva și s-a comis ceva, îți aminte că și tu ai fost în chestie. Uite, Perubel îți dau un pic acum, uite. l Da? Până am... la finalul emisiunii garantez că dacă ți pe lângă tine o să fie roșu, fără să dai seamă. Exact, eventual dacă s-au uscat, poți să i-i ADN. Așa, am păr de eu n-am avut decât stiloul din ăia scumpe și ți-a rășit minea cu boia. Bine, merci că ne-ai sunat. Pa pa pa pa pa. Deci 2 la 1 pentru mine și luăm vot Votul final, mergem în Timișoara la Adelina, bună dimineața! Bună dimineața! De ce crezi că e votul final? Poate Adelina votează cu mine, se face 2-2? Sunt atât de sigur pe mine, crede-mă! Adelina, te ascultăm! Uh, eu votez cu șurubel Nu cred că votez nu pot <laughs> o Mamă, cred. știi cum ți-o meri ți Arogantule care ești arogant Ia recunosc, și o asta, ăsta așa. Recunosc că în liceu Am avut un moment asta că făceau alți colegi Dar mi-am dat seama că e un pic Te-ai pierdut, Te pierdut da. un pic în liceu Cum dar, erau și aia cu țigările Te-ai dus la consiliere Și <laughs> ți-ai revenit <laughs> Vreau să îl întreb pe Bogdan Așa, așa. N-ai rost niciodată un pix atât de mult Încât să ai pastă de pix Segură? Absolut, cum să nu Și e bună? Nu Nu, dar a meritat oricum <lătări> Adică între, între a nu roa de pixul respectiv Și a gusta un pic pasta Aleg să gust pastă <lătări> Mulțumesc frumos Adelina -s -s -s. Ești minunată Pa, pa, pa, pa zi, frumoasă. zi frumoasă Și Oana din Bragadiru Acum chiar e final votul ăsta Oana? Bună dimineața Nealța, Oana, ține-ne un pic în suspans Să radă Bogdan un pic, să Cu ce votezi? Cu Bogdan Băi, știam, mă, știam că o să... Băi, îmi vinge până la urmă Binele în lumea asta, credeți-mă Bravo, Oana No, stau... Noi, toți astea care am gustat pasta, am dat like la votul tău. Bravo! Nu pot să cred. Foarte tare. Deci am câștigat astăzi, este 3 la 2. Oana, vrei să mai adaugi ceva sau lăsăm pe șurubel no, să no, se chinuie? Mulțumim la fel și ție chiar ai făcut ziua asta foarte frumoasă. Declar public o să înființez ARA, Asociația Dozătorilor Anonimi. Puteți să veniți când vreți, dacă vreți să scăpați de obiceiul ăsta toxic! <laughs>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 Un metru lungime pe un metru lățime. Pentru dumneavoastră știu ce trebuie. Calitate, siguranță, enduranță. Reține bilca, preț bun, sistem complet pentru acoperiș 9 metru pătrat. Și peste zeci de ani, tot la fel, Bilca, pentru detalii și oferte, Intră pe bilca.ro right hey, what up, hometown? It's yours, truly Jason, Hey, this is Mendez. What's up everybody, it's Alton Drew from the Chain Smokers here. So baby, pull me in the of Hi, quickly bandits. să consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Excuse me, everyone. Yeah. We'll la Hituri. Radio 21. Let's go. Here we got that boom pow. That's how we do. Give me, give me, give me, hey. give me boom pow You say give me boom pow Say you want it right now Say you want it right now Hear you screaming out loud Give me, give me, give me boom When we feel the beat start banging We can stop our brains from swagging We you know what you out there thinking That's how we do, that's how we do Bang you wanna touch you Baby, take your time, don't rush you Promise we gonna make you love it That's how we do, that's how we do, baby We know what you want tonight See it burning in your eyes Screaming out loud You might see me, give me, give me, boom, pop Yeah, we got that boom, pop Watch us drop it downtown Hear you're screaming out loud Give me, give me, give me, boom, pop hey. Say give me say, give me say you want it right now, say you want it right now. Here it's screaming out loud, <amino> say I wanna, say I wanna, got that boom, boom, boom, boom, gimme, gimme, boom. Gimmie, gimme, boom. Boom. Gimme, gimme, gimme, gimme, boom, Gmi, gimme, gimme, give gimme, gimme, boom, gimme, gimme, gimme, boom, Gimmie, gimme, gimme, boom, gimme, gimme, say you want it, say I wanna, say you want it right down. now. Boom, Yeah, we got that boom pow. Watch us drop it down. Hear it screaming out loud. Give me, give me, give me, give me, boom pow. You say give me boom pow. You say give me boom pow. Say gimme, gimme, pow. you want it right now. Say so you want it right now. Hear it screaming out loud. Give me, give me, give me, boom pow. Hey. Say, give me, give me, give me, give me, boom pow. Este 8 42 de minute. Avem o surpriză la dimineața în mare fel pe Radio 21. Avem pentru voi un premiu pentru că săptămâna aceasta, între 39 octombrie, se organizează la București unul dintre cele mai mari evenimente sportive ale anului, Campionatul European de Snookers. European Masters Snookers Snookers, îmi place mie să-i zic, <laughs> dar îi se mai spune și snooker Radio 21 te trimite să-i vezi în acțiune Pe cei mai buni jucători de snookers De snookers, da De snookers, yes, e să uiem mult, de fapt De snookers, din lume Ronnie O'Sullivan, <laughs> Mark Shelby Sau Jude Trump Important Asta e rudat cu Donald Trump? Important este să fii pregătit și poți să câștigi două bilete la marea finală a campionatului European de Snooker, European Masters, ce are loc duminică 9 octombrie la Circul Globus din București. Suna acum la 0372 069699 și demonstrează-ne că ești maestru în regulile snookerului. Trebuie să, să ai peste 14 ani atenție. Da, nu nu m-aș bloca neapărat în regulile snookerului. Poți să ne demonstrezi că știi un alta alega de snooker. Adică să mergi să vezi finala asta. Îți punem o întrebare. S-ar putea să fie grea, în orice caz indiciu găsești ce în uh, ce am zis. Deci este teribil de grea. Deci credeți-mă pe cuvânt să nu se înscrie nimeni. Deci așa de grea întrebare cum avem noi, eu, deci efectiv pot nu să... Sunați, deci nu Exact, nu sunați. Nu sunați acum, nu sunați. E mult prea greu. Efectiv Vreau nu. să nu sune telefonul Mai știi cum era misiunea? Vreau să nu sune telefonul Da, 0372069699 Hai să vedem, luăm pe cineva la telefon Și anume, Dragoș din București Bună dimineața Bună dimineața, băieți Dragoș, tu știi în ce te-ai băgat? Nu știu, voi vedea, voi apela. Vai de capul meu că de greu este Vreau să, să știu dacă ești pregătit pentru orice urmează Ești pregătit? Da Bun <coughs> Fii atent aici Ia un loc, Dragoș. Dragoș, stai pe scaun, da? Da, sunt Atunci ridică-te și mai așa-ți odată. <laughs> este despre concentrare maximă. Te rugăm să te concentrezi. Ai o întrebare cu trei variante de răspuns. Doar una dintre ele este corectă, iar tu trebuie să ne dovedești că ești expert în snookers, cum zice și Ruben, răspunzând corect și luându-ne premiul, da? Ok. Este simplu, da? Da. Bun. Care este actualul număr 1 mondial în snooker? A. Mickey Mouse B. Mark Shelby Shelby. Și C. Stefan Hrușcă oh. nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu te grăbi Nu, te grăbi. nu, te grăbi. Oh. nu, nu no, no, no, no. Depind foarte multe de răspunsul tău, o să știi da. Și dacă dai pe cel corect, o să câștigi două bilete la marea finală de aici, din București, da, domenica. De, de, deși mi-este foarte greu să aleg între aceste variante, voi risca și cred că voi spune că răspunsul corect este B, Marcel. Nu poți să cred! Wow. Doamne! Doamne, ce bucurie ne a adus foarte tare! Uh! Știam de ce credem în tine! Bravo! Eu am pariat pe Mickey Mouse, de la început. Dragoș! Da, știu eu, nu mai tin aminte exact ce a fost în finala pe. așa. Puteai să faci 50-50, dar, dar n-ai încercat. <laughs> Bun, Asta este Mark Selby, este number one în momentul ăsta în snooker, iar tu vei merge la marea finală a campionatului european de snooker European Masters din București. Este duminică pe uh, data 9. de 9 da, octombrie și uh, trebuie să rămâi puțin la telefon să da mai multe detalii, da? Ok, mulțumesc felicitări mulțumesc! și acolo, felicitări Dragoș, foarte tare și-a păstrat calmul și uite că ne a câștigat premiul. Reamintim tuturor pasionaților de snooker, puteți merge să vedeți competiția toată săptămâna asta la Circul Globus din București dacă vreți informații, bilete și alte lucruri găsiți pe eventim.ro și pe pagina de Facebook a evenimentului. Căutați European Masters Official!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 E noapte și o crampă teribilă te trezește din somn. Simți că mușchiul ți-a foc și timp de câteva minute nu te poți mișca.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 la EMAG este săptămâna electrocasnicelor Prinde reducerile băgate în priză de până la 30% la electrocasnicele Gorenje. Cumpără acum de pe EMAG, mașină de rufe Gorenie capacitate 8 kg, 1400 rotații pe minut Clasa energetică A+++, cu motor inverter la doar 1329 lei EMAG, online, va fi mereu simplu Rubrica de sănătate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 Don't you know? I'm I'm mm -hmm. I don't know the coming along I'm why I'm so I'm play that 55 de minute, bună dimineața, tuturor, suntem pe Radio 21 și vă rog frumos că altcuvântul n-am cum să zic, luați-o pe asta. <laughs> haide, haide, hai, adună-te, te, te deci, rog frumos și citește știrea. Deci, situație inedită într-o comună din județul Botoșani. Alexandra! Hai că e la tine acasă! E cu Botoșani, Vino mi cu acele. fii atent! Situație inedită într-o comună din județul Botoșani. Două grupe de grădiniță sunt nevoite să învețe dimineața în acea sală de sport <laughs> <laughs> în care după amiața <laughs> sunt consultați bolnavi de medicul de familie. Ma... Ați înțeles ce <laughs> fac? Da, mă, deci hai să vă explic eu până își revinem. Ia, de spire, bram, cu deci, eu... avem... Lasă -mă. deci avem o sală de sport. <laughs> da. În care elevii ăștia mici de grădiniță Învață dimineața și în acela Ai zis să te las Ai zis să te las Știi, Cum ea, știi ce mă frapează? Că nimeni nu face sport Asta zic Ia, e o sală de sport la bază Dar nu e lăsată de societate să fie ceea ce își dorește O fac oamenii când grădiniță Când cabinet medical Băi. Doamne. Bă, dar dacă se organizează bine poți să le facă pe amândouă în același timp. Voință și pansamente, să fie. <laughs> și pansamente. funcționează de obicei și ca grădință și ca așa, și cabinet medical. A intrat în renovare, auzi, cred că vor să pună niște mese în loc de porți sau <laughs> ce fac. Nu știu, să-i ajute pe copii. Constructorul n-a terminat lucrările la timp, se lucrează acolo, Da. Co noi, hai să fim sincer cu ascultătorii noștri uh, Studio în care facem noi emisiune yeah. <laughs> Nu este doar <toată> studio radio Aolo, <laughs> chiar Noi avem, cred că e momentul să fim sinceri cu ascultătorii da? Noi avem din când în când niște fete care vin pe aici prin studio și asta no, că au no. început deja. La 9 fix acum trebuie să repete pentru core aici. Bă, trebuie să ne grăbim să facem ceva. Fete... Lăsăm să folosească studioul și pe post de lăcaș de cult. Bine, hai, știu, știu. Nu ca termină până în știri oricum. Mereu termină până în știri. să nu mai lasea scandele aprinse pe aici <laughs> <că> e periculos. <laughs> Mai iau, asta e lungă Dacă o avem aia Daci-mă că te aud V-ați întrebat de ce e muzica înainte de știin Pe post Promis că termină până Am zis că mâine vin de la 8 <laughs> Gata Hai că trebuie să le dăm Gata, fetelor, ieșiți afară Fetelor, fetelor, ieșiți, gata Ieșiți că începe acum la și jumate Începe Alexandra Gav Gavrilă Asta, sesiunea de Kangoo Jumps <laughs> Eliberați biroul După aia sesiunea de barbut Avem mai multe lucruri în studiu aici Până una alta, mulțumim fetelor că s-au dat la o parte din studiu Să putem să dăm și știrile. Este 8 59 de minute Hai să aflăm ce se mai întâmplă În lumea asta Stație de distracție deci Gata. Am stins scandalele și toate din studiul. <laughs> <laughs> Începem știrile Radio 21 cu Alexandra Gabriela Bună dimineața, Alexandra. Bună dimineața, băieți. Nu cu Kangu să acum cu știri, da? Mai încolo, da, da, da. Bun, te ascultăm. Bună dimineața, bine v-am găsit. Plouă astăzi în nordul, în vestul și în centrul țării va ploua pe spații mici și în restul unde cerul va fi temporar noros. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sud-est. Maximele se vor încadra între 15 și 25 de grade cu 23 de grade în București, unde sunt ceva șanse să plouă. Momentan se înregistrează 15 grade în capitală, este cot galben de ceață până la ora 11 în aproape toată zona Moldovei, dar și în județul Harghita.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 Continuăm știrile. Începe săptămâna Premiilor Nobel. La Stockholm azi va fi anunțat laureatul distinției pentru medicină. Vor urma cele pentru fizică, literatură și chimie, iar vineri vom cunoaște laureatul sau laureații Premiului Nobel pentru pace. Luna viitoare, pe 10 octombrie, va fi anunțat câștigătorul Premiului pentru Economie. Schimbăm subiectul Shoot Like a Girl va fi pelicula care o va aduce pe Angelina Jolie în rolul lui Mary Jennings Higer, femeia care a salvat sute de vieți în timpul operațiunilor din Afganistan. Potrivit publicațiilor din Independent și Vanity, filmul va fi o dramă de război inspirată din viața femeii pilot de elicopter. În 2009, Mah a fost împușcată în timpul unei misiuni din Afganistan și astfel a salvat echipajul cu care se afla, dar și pacienții. Ea a fost decorată cu Purple Heart, numele președinte lui Statelor Unite, o decorație care se acordă celor răniți sau uciși în serviciu militar. După șase ani de la filmul Salt, Shoot Like a Girl devine astfel primul proiect al Angelinei Jolie care îi va marca probabil cariera cinematografică. 92 și 2 minute atât la știri vă las cu Bogdan, Șurubel și Ionuț ascultați Radio 21. Mulțumim frumos, Alexandra eu încerc să-mi revin. Cata promit că o să cu minte. 9 și 2 minute imediat Ionuț de o tabletă la ascultătorul pe vers, trebuie să rămâi cu rechile pe Radio 21, să găcești ce să traduce astăzi și poți să ne iei premiul. Bună dimineața! Gets high sometimes, low a deep breath and let it go you shouldn't be drowning on your own. Call the water for you, and although time may take us into different places, I will still be patient with you, and I hope you know, I won't. You know, it's how we learn and how we grow. And I wanna lay with you till I'm old. Oh, you shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold. I will still be patient Este 9 și 5 minute, domnul John Bună dimineața din nou. Bună dimineața, domnul Bogdan. Suntem pregătiți? Suntem pregătiți. Studioul este al dumneavoastră. Bună dimineața. 9 și 5 minute, la Radio 21. A venit timpul pentru ascultătorul pe vers. Rubrica unde eu traduc o melodie. Voi o ghiciți și găștigați o tabletă! O tabletă, da? Deci din aia nu de ciocolată, de, de display. Sunați la 0372069699 Și ce traduc eu acum, da? Hai să începem Tu mă duci jos Mă învârți Mă faci să trec numai pe roșu Nu face niciun sunet Spune-mi acum Lasă-mă înăuntrul minții tale nu știu la ce te gândești, Zahăr Dar eu am acel sentiment, Zahăr Pot să aud sirenele arzând Semafoarele roșii care se schimbă Nu pot să mă întorc acum, așa că Ține-te bine Nu știu unde ne vor duce luminile Dar ceva în noapte este periculos Și nimic nu o să ne țină înapoi Pe noi doi Bebelușule, asta devine serioasă Oh, oh, oh De cinci ori? Periculos Oh, oh, oh De alte cinci ori Oh, sfârșit Bravo Ionut, chiar e un pic greu dimineața asta Bă, astăzi, chiar eu îmi doresc să nu dăm o dată tableta nu, asta Nu, mă, cum? Oricum, oricum nu o primești tu, să știi Nu, da. Și nu există să nu dai, nu există Hai Deci am, am 100% încredere în ascultătorii noștri 0372069699. 699. Începem cu Lilii din Vâlcea Bună dimineața, Lili Bună dimineața Ai fost atentă? Oh. Uh. Cât de cât? Zici că ai dedicat-o din ultima bancă. Ai fost atentă la lecție, Lili? Așa. Ce piesă avem astăzi la ascultătorul pe vers Lili? Sugar. Sugar? De la cine? De la... Mm, ar fi fost corect dacă ar fi fost răspunsul corect, dar nu e. 0372069699 Hai să luăm pe altcineva. Tu ai fi un profesor din ăsta, foarte sarcastic. Ar fi fost corect dacă ai fi răspuns corect. Ai fi luat 10 dacă acum ai fi zis ce trebuie, dar 2. Stai în jos. Adi din Târgu Jiu, bună dimineața. Bună dimineața, băi. Adi, Neața, ce piesă avem astăzi la scutăturul pe vers? Băi, băi, dacă se poate... Da. Băi, tu, Ariel Agra, cumva cu Dangerous Woman... Nu, te auzi, no, nu Ariana Grande, Dangerous Woman no. Nu e Ariana Nu, nu pot să nu, cred nu că, că nu e Da, fi fost corect dacă era corect Nici din a doua n-a ieșit Nu pot să cred că este atât de greu Cât se ascultă tot trebuie să luăm ca să considerăm că folosim noi tableta Sergiu, bună dimineața Bună dimineața David încredere. Martin, Sugar David Geta și Sam Martin Hai că ești acolo, ești acolo Asta e cu semapi? Nu, nu e. Bravo! Dangerous! Nu cu sugar, cu dangerous! Bravo! Uite, mi-a stat zic ce facem, noi dăm omului premiu ca a zis sugar, nu dangerous! Că era, era așa. Foarte brave! Varianta originală, e așa. Toată lumea să zică... Că... Ah! palma aia peste fronte! Aia! Aia! Aia! aia! E piesa! I don't know what you're thinking, sugar! De acolo vine treaba cu zahărul. Bun, păi, felicitări! Ce să zic, Sergiu, Ai câștigat mulțumesc. o tabletă la Radio Adevărat, 21. Da? Da. Este adevărată. Pui mâna pe ea și face ce zici da? tu să știi. E ascultătoare. Te rugăm să rămâi puțin la telefon, da? Mulțumesc, mulțumesc, Bine, mulțumim și noi că ne asculti. Să ai o zi frumoasă, cred că tocmai ți am făcut-o așa. Noi revenim la dimineața în mare fel. Da. Imediat este uh, ora în care ne întâlnim din nou cu scurtul zilei Și uh, mai avem hai. multe de discutat Printre altele vorbim și despre prima mașină electrică 100% făcută în țara noastră Exact, asta e subiectul lui preferat Hai, Mașina. hai, îți dăm voie tine.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 Toamna asta la Flanco bucură-te de recolta de reduceri. Până la 700 de lei reduceri la produsele Arctic și Beko. Mașina de spălat rufe Beko clasa A+++ 6 kg și 5 ani garanție este 899,99 lei. Preț la schimb. Deșeurile electrocasnice și bateriile uzate le poți aduce la Flanco. Soluții ingenioase de la Beko. Flanco. Ah, oh, nu mi e bine.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 Back to the music Y'all know what time it is I'm revenit pregatit cu cele mai tari hitori Radio 21 Bubbly, bubbly Bubbly, bubbly Set it! You see that girl with the big tic-tac She it gimme the gimme the Head to the floor, girl, gimme the gimme the Then over girl and gimme the gimme the Split down to the ground, size big activity Spin ball me girl and gimme the gimme the Top wine, girl and gimme the Look fine girl, gimme the gimme the coming hours and time girl, gimme the gimme the Body look good girl, you'll ever be winning it Sonny tough, bright girl, you'll never be dimming it Take up your body cause you're in your element Body body may take up a permanent president Vote, take your body, come in love, you're spinning it Vote, take your body, come in love, you're spinning it Vote, take your body, come in love, you're spinning it Make the Trumpets blow Some When you bubbly, bubbly, see you'll sing it on a comedy, comedy. And them say you bubbly, comedy, comedy. So we won't get someone come trouble, trouble. Bust two back like a bubbly, bubbly. Calling two friends and then double, double. Girl so hot she a bubbly, bubbly, and she you know when she got. She a carry me remedy. On the look good, girl, you ever be winning it. Turn it top right, girl, you never be dimming it. Shake up your body 'cause in inna your element. On your body, me take up a permanent residence. Trumpets blow minute! Am primit mic dejun gratis! Băi, apropo de mic dejun și de mese în general, am fost la mall, la mallul nou și mie-mi place. Băi, ca să nu zicem, asta nu este nici reclamă, nici nu ne-au plătit, nici nimic, dar mie mi îmi place mallul ăsta nou. Da, la, că la e, din parc. Da, da din parc, că e decorat mișto. Doar că, Așa. Bă, băiatul, deci este sus acolo la food court, o nebunie. Eu am văzut cea mai mare rată de uh, tăvi lăsate pe masă din toate modurile în care am fost vădată. Pur și simplu, pleacă oamenii și, -și lasă tot pe masă așa. Bă, dar nu vine strânge și voi, bă, dar nu vine duce și stai voi stai la coșul de gunoi. Stai un pic că m-am uitat eu pe acolo după, după un coș de gunoi la fel măncând în food court sus de Park Lake vorbești? Da. E, e greu să, adică nu vezi în prima Răzi, fază? De ce? În prima fază nu vezi alea unde s-arunci trebuie. Pentru că nu au din alea. Nu au coșniera de gunoi simplu. Trebuie să te duci undeva după niște Mai păi, vezi? Pereți de iar bă, nu ce Ai văzut că au făcut decora Așa, pereți cu vegetație Și acolo sunt niște locuri unde să lași tava Și oamenii nu înțeleg Păi trebuie să se prindă Voi bine, am înțeles acum Dar tu te ridici de acolo, știi, am mâncat și zici Bă, nu văd coșul ăla Hai, plecăm de ce? Pentru că sunt foarte multe locuri în care nu duci tu tava, vine de, cineva și ia. De ce nu te chinui un pic? De ce nu faci un pic de efort să zici? Pă, poate e după peretele la cu vegetații. Eu v-am este... mai spus vreodată de prietenul meu, Rubel, care este cel mai bun om din univers și își sună prietenii și întreabă dacă stau bine cu banii. <laughs> este exagerat în absolut orice da, face Da, Dar știu, dar oricum. Dacă se grebește, e în stare să... Se prime cu tava prin tot mall-ul să caute întrebă la magazinele de dahane, nu-l cum Știi cumva tava asta cu gunoi, unde aș putea să reciclezi? Este dubios că vin alți oameni care vor să se așeze la masa aia unde e statul și începi să strângă tavile și să le pună pe altă masă unde să faci un steaș așa mare de tăvi. Da, dar probabil dubios. nici ei nu ar fi strâns vile Și așa sunt obligați să le strângă pe cele de dinaintea lor Și după aia de aia nu și le strâng pe ale lor Că deja de au trec. strâns o tură de E dăf. un cerc murdar Este circuitul în circuitul, vin exact, în, în mol E foarte dubiu Oricum, ceea ce vă duc eu e să căutați Pentru că există locurile astea După pereții cu vegetație Eu am o altă Eu am o plângere la adresa Adică asta nu mi se pare gravă ce zici tu Pe de altă parte, în molul ăsta nou În parcarea subterană, băi, băiatule deci dacă de-avea luat permisul Și zici hai că mă duc cu mașina la mall entuziasma că na Păi eu gări o dai de toți pereții de Prin ce? parcarea aia subterană Pentru că este foarte îngust totul Nu știu dacă ascultătorii noștri Au ajuns pe acolo în... Probabil că mulți din Ascultătorii din București știu ce zic Băi, e super îngustă intrarea, super îngustă ieșirea E ambiguă E să ieși și ajungi la minus 2 Că era breteluța de lângă breteluța de minus 2 Breteluța de ieșire Pe lângă stâlpișorii de beton uh, Culoare de astea înguste Dacă vii cu o mașină cu gardă joasă Dacă te, te iubește Dumnezeu și ai Ferrari în viața asta Nu intri în parcarea aia Sau dacă intri de ieșit, nu mai ieși Băi, consul... Sunt unghiurile, foarte, e foarte greu acolo Vezi, dacă nu ne-au luat pe noi consultanți La mallul ăsta înainte să-l facă Ideea următoare, e mișto, mie îmi place cum e decorat Asta e... Băi băi, da ce probleme aveți și Băi se... mol, bă și... N-ați fi merg și voi să zici Bă, au ofilit petunile În cizmigiu, Deci -jardin, jardinierele sunt pline De petunii ofilite, nu v-am auzit Să ziceți și voi asta Mergeți la mol, bravo păi, Haideți, hai, plecați cu tavile de aici I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 Este 9 și 20 de minute și la dimineața în mare fel pe Radio 21 cu Bogdan și Șurubel Și unut. Și s-a lansat uh, serial, de fapt se lancează asta serialul ăsta nou pe HBO Dar nu știu exact despre ce e vorba, știu că joacă Anthony Hopkins Tony Anthony el. Hopkins, da, deci este un serial care se numește Westworld Este făcut după un film din anii 70 A apărut seara la americanii fost fusorară astea, la noi apare în seara asta. Fuzorar, civilizație, niște mici diferențe. Trebuie să lucreze oameni la subtitrare, știi, că îl dau un pic mai târziu la noi. Veverița BCE e pe treabă acum, asta <laughs> este mai la muncă. Este produs de fratele lui Christopher Nolan, care a făcut Inception, Interstellar, Batman, 1, 2, 3. Deci, fratisul ăla care a făcut alea. Care, oricum, și el a produs toate filmele lui Christopher Nolan. Deci, sal salut, sunt fratele lui Smiley, care a scos... <laughs> Da, chiar o, cu, Mă rog, 100 de singuri Mai e și J.J. Abrams, producător la care a făcut lost și Star Wars și nu știu ce, știți, da? Deci da? adică o să fie bun, asta deci e O să fie bun, este în seara asta la HBO Că tot am discutat La un gramele. canal de filme Și este vorba de un parc de distracții virtual în care lumea se conectează așa și se întâmplă niște chestii foarte trippy așa din trailer Pare foarte mind Mind-blowing, blowing, mind blowing, așa Băi, ideea e care e pe MDB, adică eu vreau să vă sedia l deci în Azi a zis, da? Da Asta e recomandarea ta? Da Eu le recomand celor care fac The Get Down să-l facă odată, că am văzut partea aia întâi, 6 episoade și când să dau partea a doua puf, mai aproape ecran, Coming Soon 2017 Deci ca să fim utili, dacă aveți un carnețel la voi în mașină în momentul ăsta, notați așa Westworld care e pe HBO da. The Get Down The Get care Down. e un serial Netflix. Da. Și Mr. Robot, dacă n-ați apucat că v-am bătut la cap atât cu Mr. Robot Așa și câștigat băiatul la un <gri> Mr. Robot ne-a că e deja pe la sezonul 3 o să înceapă, nu? Da. Și vă mai recomand eu animații foarte bună Dacă vă place Family Guy, dacă vă place South Park, dacă vă place American Guy, dacă American uh, Dad. American Dad, așa. Da. Dacă vă plac chestiile astea încercați F is for Family. La fel Bă, nu m-a Da, nici pe mine Am mers pe recomandarea ta, dar nu prea Și eu am încercat și nu Nu încercați neapărat ce vă recomandă Bogdan de fiecare dată Asta ar fi un sfat în viață, în general Hei, hey, ce-a hey, fost asta? Hey. E, e bunuț, dar... E foarte tare, este super tare Lasă publicul să judece de recomandă-ne Ina, la Radio 21 Heaven, stai cu noi E dimineața nu are fel, bine și feel, so yeah. feel my heart You see what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 pe altul lumea lui care există doar în mintea ta Uitat în mintea lui Și mai am aminti. El încearcă să aprindă în mine tot ce arde deja Și n-o să mai poată să ardă Acele tale în factator, s -o piele, îmi fac tatu S-o piele schimbă sângele în vene Și-aș vrea să mă în doi. Sânge alea învațatul, sukelem schimba sânge le în vene.Și-aș vrea să mă trunim amândoi. Vina, e greu să îmbars la doi, toti în e un l pe voi. Noi ambii strag, durul unul cu altul, cu străinii moi. Secrete, ne cunoaștem prea bine Să știi, nu ți-e fric ține de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine Și eu mai am Amintit El încearcă să aprindă mine tot ce iarăs deja Și nu o să mai poată Să ardă Acele tale să-mi fac Tatăl, s-o piele schimbă sângele În și-aș vrea să mă îndoi Acele tale în fac atât Sub piele îmi bine Și-aș vrea să mă îndoi Și eu îți doresc, de fapt nu, eu nu-ți doresc Să fii în locul meu, să simt ce simt acum când te privesc Și să te rușinezi, aflând că tare te iubesc Fără interes dar cu fantezii, nu le știi? M-a întrebat în multe diminezi noi doi Și în singur pat, ascunși de lume pe bune Cu toate că mă-mi pun ce vreau pe tine anume. Acele tale, în factată tu, piele pielem, schimbă o sânge le Și aș vrea să mă îndoi. în doi. Acele tale, am factată tu, piele Il va sur gelimbeine, je cherche à m'attraner indoi. I chill it all, un fuck that să Stop it, il en si un va sur je cherche à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 De la Universitate la Romana în 5 minute? Din Charles de Gaulle la Kaufland Barbo vă cresc în 10 minute? Nu, nu e o provocare. Acum ai orașul la pedale cu Aivelo Urban, primul sistem de bike sharing automatizat din oraș. Închiriezi rapid biciclete din punctele cheie ale Bucreștului și le lași în oricare altă stație velo Urban. Practic tot timpul pe care îl pierzi în trafic îl câștigi pe bicicletă. Intre pe Ivelo.ro și vezi cum poți ai orașul la pedale. Proiect realizat de Green Revolution în parteneriat cu Kaufland România și Raiffeisen Bank. gentlemen, attention. Pentru viața faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. This is crazy right now. Mm -hmm, take it back, back. Oh. Like I wanna know that you'll still be there when I'll be coming home. Cause I can take this anymore. I want to taste your lips just like I did before.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 with me, and we will see the stars. I provide everything that you need. My only one, ride the spaceship with me, and we will see the stars. I provide everything that you need, that you need, ride with me, and we will see the stars. I provide. Și 37 de minute dimineața în mare fel Cu Bogdan și Șurubel Și eu nu Și nu sunteți pregătiți pentru știrea următoare Chiar nu, chiar nu sunteți Orice ați zice nu sunteți pregătiți S-au <laughs> inventat cărnați Viagra Vreau să priviți în, în această Invenție, practic Utilitatea Ce se audă? Trece, trece trenul? Uh, vreau să priviți utilitatea acestui cârnat Viagra și vreau să vă spun și de unde puteți să-l cumpărați dacă aveți nevoie de așa ceva. Mina da, de ce nu este o gogoașă? Da, exact, exact un e cam crânat. ciudat, au făcut cârnat. E un pic cam in your face, așa, știi? Da, de ce nu e un pate? Pateul e pateu așa, da, mă ales, să-l tine. Păi era mai drăguț. Bun. Asta Se numesc SOS Viagra. Viagra sausages vor apărea în curând în supermarketurile din uh, Britania, aia mare. Ah, da. păi da, și la um... noi? Cabanosul Viagra? <laughs> Kernel de bere, la, cum îi zicea? Parisero? Parisero așa, bravo. la cuadră. Mica la coadă Păi știți uh, Fagra? Știți Fagrau ăla? Acum de... De... Ah, e Viagroa. Viagroa o să <laughs> în curând. Așa. Deci, un bărbat a inventat treaba asta. El susține că cei care se confruntă cu problema asta pot ajunge la depresie. Și atunci, ca să contracareze problema, au inventat Crnații care conțin o serie de ingrediente secundare sub formă de extracte de plante, precum iarba sapului. Bun. Bun, bun. se rugăște bun. E Sau... Sau e legală? Sau, sau ginseng asiatic? Asta înțeleg că e mai puternic decât ginsengul ăla european. M muncește mai mult și nu cheltuie banii așa Iurea. Bani. <laughs> da. Și astea împreună, ci ca un efect de Viagra asupra bărbaților. Și Dar toate... serios, acum, scuză mă uh, Se vinde la Viagram? La ce? La Viagram? Nu. No. La via kilogram? Se vinde la centimetru. I'm a boy. <laughs> nu cred, băi. Come on. Hey, pe nu da te la nu, sigla asta. Ti se pare că e siglaia? E sigla asta. E pe Radio 21, șunu șrubel. <laughs> Ce naiba? Criminața în mare fel. Wake up! La Radio 21. I wanna dance by water the sky. margaritas me in blue lights.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 Drink some margaritas by the moonlight. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the moonlight. Listen to the mariachi play. At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 Am revenit în direct la Radio 21 Cu o informație care pe mine mă bucură super tare Super mult yeah. go for 2 Este prima mașină electrică 100% românească A, Am văzut-o și eu într-un mall sau într-un magazin Era pus așa în și cu mare semn Nu atingeți Da, foarte, foarte drăguț Foarte românesc da. așa că E un produs de... nou, marfă uitați-vă la el, dar nu -l atingeți Păi, acum vrei să te electrocutezi? Că e românească. Dar vezi că nu o să fie foarte scump. Am văzut că 5.000 de euro Undeva constă. pe la, pe la 5.000 de euro Încă se lucrează E un soi de prototip 300 de kg va cântări mașina Asta este realizată din fibră de carbon Este gândită ca o mașină Pentru două persoane Va putea fi parcată și perpendicular Pentru cei care se întreabă ce e aia Cum parchează băieții Smart for tu? Ați văzut Mașini parcate paralel cu bordura Bam! Una înfiptă perpendicular Că e, că lungă, intră. e lungă cât e altă mașină lată Va putea fi parcată și în scala blocului Dacă deschideți ambele uși Așa. Și din, ce, în... intră în lift, din <laughs> ce am înțeles eu Există și o variantă mai scumpă Cu fibră de cabron <laughs> <laughs> Și aia e un pic mai scumpă Ai grijă ce o banda <laughs> Stai cu cabron în față Da. Va avea autonomie de 100 de kilometri Poți totuși să plătești în plus Pentru bateria mai mare Cu autonomie de 200 de kilometri Bă, e destul Un powerbank un powerbank, da. 5.000 de euro, zicea și șurubel, costă mașina și sperăm să apară cât mai repede. Nu, sperăm să aveți unde să o încărcați. Asta e faza că am văzut două moluri, cred, unde există prize de-astea, păi dar nu mai văzut. spune invers. Avem și moluri cu prize pentru mașini deja și urmează să se răspândească stațiile astea de, de încărcare. Bă, nu știu ce să zic. Mi se pare foarte tare Și mi se pare că în viitor lumea o să-și bage mașina în priză Chiar e o realitate Uite, între 15 minute și 3 ore durează să încarci mașina Maximă viteza de 45 de km pe oră că am uitat să Dar n-ar putea să-i pună dinam de la, ca la bicicletă? Sau când nu mai ai electricitate să treci pe pedale Nu, da, pe hamster da. Dar Eu n-am înțeles niciodată N-am nu, nu, înțeles de ce Aia în epoca de piatră când zi Flintstones ăștia, da. avea o gaură în podea și dădeau din picioare ca să Adică, cre cred că am văzut discuția asta Într-un uh, într filmuleț Din Comedians pe drumuri Da, și cu și Costel, da zicea ei că mai trebuia să și cad mașina Da, car mașina când ai putea să da la pedale Să mergi cu bicicleta deci, na, mă rog, nu mai contează. Foarte tare, salutăm treaba Uite că acolo totul merge cum trebuie Nu ca la metroul din drumul Taberei Unde sărind dintr-una într alta Mai ai de așteptat, Ionuț, puțin Bă, Din ce am înțeles, am un prieten inginer Și când trece pe acolo, vine și îmi da update-uri Au pus asfaltul pe deasupra Teoretic, prin decembrie se dă drumul la circulație Teoretic Doamne Teoretic Teoretic Practic, mă rog, o să vedem Deja are o întâzire de un an și jumătate proiectul ăsta Nu, mai mult Și ai, trebuie să vorbim un pic și de stațiile de la Străulești și la Minorului Pentru că și acelea ce că vor fi date în folosință în uh, decembrie Lucrările pentru metrou ăsta au început de mult de tot, dinainte de drumul taberei. Și ele din stațiile. Înainte să existe drumul taberei. <laughs> da, <laughs> dinainte pădate. de lucrările din drumul taberei. Și acolo stațiile sunt gata. Totul este cool. super frumos, doar că. Nu, circulă, nu A. sunt conectate cu celelalte linii Dinainte de când drumul taberei era uldița taberei de pe atunci 9 și 48 de minute Hai să facem loc și lui Joe Deci ideea este că dacă sunteți din drumul taberei ai, Sunteți uh. doar cu un picior în metrou sau în rai Depinde cum vă plăti Nu nu e, nu e, nu e, nu e Care să nu fii iubit nu, nu e om, nu e om, Să ne fi suferit Poate, poate, poate, poate să te rămnești, Dar fără ea... de minute. Bună dimineața din nou din studioul Radio 21. Eu am împlinit astăzi vă rog să-mi faceți loc să zic asta 200 de zile de când n-am mai fumat. Wow. Pot să primesc aplauze, chiar pot să primesc, le primesc Hai. Dar pe rând nu, fiecare pe rând. Băi, pe bune! Sunt 200 de zile în care un viet Om care că era prins De ghearele țigării A scăpat din ele și s-a vărit Și a rezistat, nu vă impresionează cu nimic? Hai, scoate aplicație E momentul în care scot aplicația. scoate aplicație Felicitări, scoate aplicația Deci fiți atenți aici Vă rog frumos, după cum urmează statistica mea personală Repede, pe 16 martie n-am mai fumat da? 200,37 zile Fără fumat 4.007 țigări nefumate nu-ți dai seama câte am fumat Ci că am câștigat 50 de zile de viață wow, Sunt ale mele, nu ce spatele? să faci cu ele da. E un, un concediu super lung practic. Uh, am uh, economisit 3100 de ron ah, O căruță de bani o, din din mără acum Stai eu sunt curios, stai un pic cu statistica Deci, dacă înțilei le zilele astea 50? Poți să le iei ca pe concediu când vrei tu Se Sau le iei, ți le dau ei la 70 de ani? Poți să le lipești, nu știu dacă sunt zile de, de săptămână sau cu tot cu weekend Da, stai, sunt zile lucrătoare câștigat? Și în total am 6 luni 16 zile, 9 ore 59 de minute și 5 Și 7 8 secunde, 9 secunde De când n-ai mai fumat? De când n-am mai fumat Dar să vede că el, că el e nervos pe din nou, întru, știi? Dar totuși mai așa aplicația asta Doamne, îmi place atât de mult Ideea că am economisit 31 de milioane Din martie până acum Pe faptul că n-am mai fumat Și încă? se vede? Ai vreun ban, în plus? Nu, dar ideea e așa Că i-ai economisit, că nu i-ai dat Ca să-ți faci rău, știi? Nevasta ta likes this Băi, imaginați-vă că s-a lăsat și mama de fumat S-a lăsat și ea și de fumat. A zis: bă, da, dacă fim eu s-a lăsat de fumat, nu pot eu să mă las. Păi, da, stai puțin. Cine l-a făcut pe el? <laughs> eu și s-a lăsat și ea de fumat. Vezi, așa începi un nucleu de bine în jurul tău și a, a, ar trebui să vă lăsați și voi. C Mamă, cri-cri-cri-cri-cri-cri cri cri, cri, cri, cri, cri, cri. Okay. s toți Bine, 9 și 54 de minute Mâine dimineața la 7, revenim în studioul 21 După 10, Andreea Mețan Și hiturile 21, în stație de distracție da Natalia asta mică mai fumează? Băi, nici măcar să nu glumești Cred că o să nebunesc dacă o să Așa, bun Fugem? Plecăm? Da, ne luăm papa. Este... Hai să ne luăm un papa frumos de la oameni și să le spunem că ne întoarcem mâine când este cu zi mai aproape de weekend în orice caz, dar marți. Hai, v-am pupat! Ceau! Luni e greu să mă trezesc Marți deja simt că obosesc Miercuri e o zi prea grea Joi, stau rău cu energie Vineri dar la weekend mă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 Radio 21 Radio. My face above the water can't touch the ground, touch the ground, and it feels nice I can see the sands on the horizon every time, you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the street, pulling against the wave, I'm drifting away.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 adivinarse cu kuzembețul pe buze, revin cu hiturile, dar acum Alexandra Gavrilă vine cu știrile. Nața bună, abonaremen, ați bună, tuturor, bine v-am regăsit. Se anunță ploie astăzi în nordul, în vestul și în centrul țării. Va ploua pe spații mici și în rest unde cerul va fi temporar noros. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sud-est. Maximele se vor încadra între 15 și 25 de grade Celsius cu 23 de grade în București, unde sunt ceva șanse să plouă. Momentan se înregistrează 16 grade în capitală și este Cod galben de ceață până la ora 11 în mai toată zona Moldovei, dar și în județul Harghita. Angajații din penitenciare vor continua astăzi protestele după ce ministrul justiției, Raluca Prună i-a anunțat că nu le poate rezolva revendicările. Azi, acțiunile de protest vor fi organizate la închisorile din Ploiești, Focșani, la penitenciarul de minori și tineri tichilești din Brăila, la drobeta Turnul Severin și Baia Mare. Săptămâna trecută, sindicaliștii i-au prezentat ministrului lista cu revendicări, cer plata orelor suplimentare și salarii de merit. Continuăm știrile. Aflată la săptămâna modei la Paris, Kim Kardashian a fost amenințată cu arma în camera sa de hotel în noaptea trecută de doi bărbați. Portătorul de cuvânt al Starletei a declarat că indivizii erau îmbrăcați în polițiști și purtau cagule. Vedeta nu a fost rănită, dar este în stare de șoc. Autoritățile franceze au confirmat faptul că a avut loc un jaf în care a fost implicată Kardashian și că s-a demarat o anchetă potrivit BBC. La aflarea veștii, soțul ei, Kanye West, a oprit show-ul pe care îl la un festival din New York, spunând că are citez o urgență familială. Ne întoarcem în țară. Bucureștiul găzduiește, începând de astăzi, primul campionat european de snooker. Competiția se desfășoară timp de o săptămână la Circul Globus. La București vor fi prezenți unii dintre cei mai buni jucători de snooker ai lumii, printre care Ronnie O'Sullivan. Campionatul va fi transmis în direct de Eurosport, atât în România cât și în alte 70 de țări. Biletele și abonamentele pentru acest European Masters la snooker sunt de găsit om. Online. Și tot la sport, am învins seară, Universitatea Craiova cu 2 la 1 pe Arena Națională. Roșalbaștrii s-au impus în duelul primelor două clasate. Tot ieri, fece viitorul a trecut la limită de Astra Giurgiu, campioana, antitră, scor 1 la 0. Disară de la 20 și 30 de minute se joacă partida Concordia-Chiajna-Panduri-Târgujiu. 10 și 2 minute, atât la știri, vă las în compania Andrei Remețan, ascultați Radio 21. Vin This girl, have to have you have to have to have to have to have to have to have to have to have Și chiar acum eri kei iglesia cu duele el corazón dacă ai chef de tastat, te aștept din acest moment pe WhatsApp cu un mesaj spunem cum te a ziua de luni rămâi cu 21 no, Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, que vas a hacer? Decidete para ver si te quedas o te vas, si no no me busques más. Si te vas, yo también me